Moza legea Espainiako Kongresuak onartu zuen 2015garren urtean Alderdi Popularrak gehiengo absolutoa zuela einan dibatean adierazpen askatasuna murrizten duen legea da eta kazetari zein eda bideon kasuan gure lana behar den bezala egitea oztopatzen du beti ere boterean daudenen mesedetan hala 2016garren urtean kontrako jarrera kasko zirela eta Eusko jarularitzak Euskal Autonomia Erkidegoan Mozarre legea ez aplikatzeko konpromisoa hartu zuen. Eztu ordea hitza betetzen, argi aztekariko Asier López kazetariaren kontrako isunarekin hartu zuen oi Euskal Herrian delako lege honek. Horengo honetan ordea, alabedi gazteizeko irrati liberaren kontra jodu. Maiatzaren emezortzian errekaleor gazteizeko auzo autogestionatuan argia moztuko zutela jakintzen. Alabedi lekuan bertan aurkitzen zen informazioa behar den bezala landu eta emateko. Igor Goiko alabediko kideak gertatutako horren berri ematen digu. Hori da, bai, ala da ira hiltzi da, bueno, ira esan ez genuen hau ezpera ez genuen zehzer da, gainera, bueno, ba, aipatu duzunez, e, atzera gira bai hartzen magara, errekarele horre gira bai jartzen hori orain dela bi jabete izan zen, eta gainera, e, bai egia dela, hori argi mosketa maiatzen emezortzien izan zen errekarele horren, guk, bueno, hori ba, kubritu genuen, eta gare gehiago, e, guk errekarele horren e, aukera izan genuen, horre goizeko horren ordutik egoteko, E aurreikuspena bagenitulako basoezer gerta elitekela, ez berdun ba, ba, bertan egoteko aukera genukoen, esaialabe dizen horren lehenengo eskutik zaintza de verdadero den jarduera kubritola izan zuen bakarra. Alabe dizen medio bakarra antsegoena leena iritsi baitzen eta ertzaintzak etzielako sartzen utzi beste medioei. Kazetaria chartela erakutsiarren ertzaintzak gogor jo zuen kazetariaren kontra eta mugikorra ere hautsi egin tioten. Horren salaketa ere berela egin zuen alabedik.